גם יאשבו שרים בי נדברו, עבדך ישיח בחוקיך, גם עדותיך שעשועי אנשי עצתי. ד. דווקא לעפר נפשי חייני כדבריך, דרכי סיפרתי ותתענני למדני חוקיך.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 אדוני אל תבישני, דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב לבי. ה ה ה ה ה ה ה דרך חוקיך ואצרנה עקב, הבינני ואצרה תורתך, ואשמרנה וכל לב. הדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי.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 חונני כאמרתך, חישבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל עדותיך, חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך, חבלי רשעים עיבדוני, תורתך לא שכחתי, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך, חבר אני לכל אשר יראוך,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 ועתה אמרתך שמרתי, טוב אתה ומיטיב, למדני חוקיך, תאפלו עלי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודך, תפש כחלב ליבם, אני תורתך שעשעתי, טוב לי כעונתי, למען אלמד חוקיך, טוב לי תורתך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 יהי נחסדך לנחמני, כאמרתך לעבדך. יבואוני רחמך ואחגה, כי תורתך שעשועה היא. יבושו זדים, כי שקר עבבתוני, אני אשיח בפיקודך. ישובו לי ירעך ויודעי עדותך. יהי לבי תמים בחוקך, למען לא אבוש. כ. קלטה לתשועתך נפשי, לדברך ייחלתי. קלו עיני לאמרתך, לאמור מתי תנחמני? כי הייתי כנוד בקיטור, חוקיך לא שכחתי. כמה ימי מתי תעשה ורודפי משפט?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 דבריך ניצב בשמים, לדור ודור אמונתך, כוננת ארץ ותעמוד, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי ועוני, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי במחייתני. לך אני הושעני,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 מכל מלמדיי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי, מזקנים את בונן, כי פיקודיך נצרתי, מכל אורח רע כליתי רגלי, למען אשמור דבריך. ממשפטיך לא סרתי, כי אתה הורתני. מה נמלצו לחיכי אמרתך, מדבש לפי, מפקודך את בונן, על כן שנאתי כל אורח שקר. נון, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך, נעניתי עד מאוד, אדוני חייני כדבריך.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 סמך. שעפים שנאתי, ותורתך אהבתי. צטרי ומגיני אתה, לדברך ייחלתי. צורו ממני מרעים, ואצצרה מצוות אלוהי. צומחני כאמרתך, ואחיה, ואל תבישני מסברי. סעדני ואבושע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 עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. עיניי קלו לשועתך ולאמרת צדקך. עשה עם עבדך כחסדך למדני. עבדך אני הבינני ואדעה עדותך. עת לעשות לה' הפרו תורתך, על כן אהבתי מצוותיך, מזהב ומפז, על כן כל פקודי חול ישרתי, כל אורח שקר שנאתי. ו. ולאות עדותיך, על כן נצרתם נפשי.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 כל איש שמעה כחסדך, אדוני כמשפטך חייני, קרבו רודפי זממה, מתורתך רחקו, קרוב אתה, אדוני, וכל מצוותך אמת, קדם ידעתי מעדותיך, כי לעולם יסדתם. רש, ראה עוניי וחלצני,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 אשר אמרתך לא שמרו, ראה כי פיקודיך אהבתי, אדוני כחסדך חייני. ראש דבריך אמת, ולעולם כל משפט צדקיך. ש. שרים רדפוני חינם, ומדבריך פחד לבי.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 שמרה נפשי עדותיך ואוהבם מאוד, שמרתי פיקודיך ועדותיך, כי כל דרכי נגדך. טוב תקרב רננתי לפניך, אדוני, כדבריך הבינני, תבוא <תקרב> תחננתי לפניך, כאמרתך הצילני.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 יעזרוני, טעיתי כשא עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי.